Momentuko txiru garraioen presa dira proiektu bat aurkeztu dutenak, Lebaz Pondizan, Transdep eta keolis. eta hiri elkargoaiekin negoziazioetan ari dira, eskaintzaorena eman duena autatuko dutelarik, martxoaren hogeita laboa baino lehen. Enda jari dagokionez berrantolak eta honek uribil nabetak unkituko ditu, bete-betean. Erriko etxeak iribusak martxan jartzeko astapenean egindako milio euro inguruko investizamendu, handiaren ondotik urtero irureunda bergoita marmila euro bideratzen ditu, Doako garraio publiko hau mantentzeko, kontua da, sartuko den enpresa berriak Donivaner Loitzune, ziburu Urruña Biriatuetan daiako hiru busen zerbitzuaintza hartuko dituela eta, eta autobuslinea linea sare berria proposatuko duela. Besteren artean sokoa eta endaia lotuko zituen Erlaitzatik doan zerbitzua ere eskainiko duelarik. Baina hiri elkarrokoak aitortu duenez, erabiltzaile guztiek baldintza berak ukan beharko dituztenez, ez da posible ziburutar edo doni bandar batek autobus txartela pagatzea, eta enda orain artean bezala zerbitzua, kitorik ukaitea. Hortaz, bidaia euro batean izanen da, baina tarifa sozialak eta abonamenduen aukera eskainiko dute. Horren truke autobusen ordu tegiz eta maiztasun handiagoa izanen da.